Пароплави і теплоходи На початку 19 століття на морські простори вийшли найбільші й найшвидші вітрильники – кліпери. Завдяки вузькому корпусу і величезній площі вітрил вони могли пливти дуже швидко. Але навіть найшвидші кораблі не могли зрушити з місця у безвітряну погоду. Якщо рейс з пасажирами на борту затягувався – Вода й харчі закінчувались, і людям загрожував голод. Більше 200 років тому люди винайшли кораблі, які не залежали від сили вітру, і урухомлювалися за допомогою парової машини. Одним з перших справжній пароплав збудував американський винахідник Роберт Фултон. У 1807 році Клермонт вперше проплив річкою Гудзон. На його бортах були розташовані грибні колеса, які замінювали звичайні весла. У ті часи корпуси кораблів були зроблені з дерева, тому моряки, боячись пожежі, чинили затятий опір нововведенню. Капітани вітрильників зневажали і навіть ненавиділи пароплави, називаючи їх чудовиськами, які вивергають вогонь і дим. Паровий двигун потребував чимало палива, тому в перших пароплавів Разом з гребними колесами були і вітрила, на той випадок, якщо вугілля закінчиться у відкритому морі. Наприкінці XIX століття на зміну паровому двигуну прийшла могутніша парова турбіна. Гребне колесо поступилося місцем гвинту, а корпуси кораблів почали виробляти із міцного заліза. Такі пароплави майже остаточно витіснили вітрильники з морських маршрутів. Відколи кораблі почали обладнувати економічними двигунами внутрішнього згоряння, які працюють на дизельному паливі. Вітрильники використовують тільки для підготовки моряків. На борту цих кораблів курсанти одержують практичну підготовку, необхідну в їхній складній професії. У наші дні по морях і океанах плавають тисячі суден різного призначення. Вони возять вантажі. Пасажирів, займаються промислом риби, досліджують океан. Найпотужнішими двигунами обладнані атомні криголами, які розчищають шлях для суден серед Північної криги. Спеціальна атомна станція на їхньому борту виробляє необхідний для двигуна електричний струм.